А діти, життя це інше, Бог нам не простий. Вони ж повинні в радості рости. Ти ж бачиш, я не видержу без пісні. Хоч вік як день, ти кажеш, день твій я. То хто ж іще пойме як серцю тісно? Ще кажеш, любиш, любиш, тільки як? Це гріх любов'ю людям не світить. І він таки подався у світи. В обід зайшов... З Богданом попрощався. Простить просив, якщо було не так. Гостинців дав малечі всі. На щастя. Аж Настя щось сплакнула в кулак. Він потім Збудував заводу в Відні. Щоб обійти, то Треба, може, й три дні. Марію назвав. на ну, Марія? Та не за ним. А все його жаліє. Не раз бува, Ховаючи пориви і сумом зронить. Маю такий хист. Напевно, я за дуже виридлива, За сто земель розбіглись женихи. Літописець подумки Я, раб перчуттів, і див прозрінь, А не твого. Хай янгольського тіла. Подумав так, І сойка пролетіла, Мов лист живий З непройдених доріг. Я звик Ні в чим собі не відмовлять, Ні в чим, ні в чим із того, Що страждаю. Це розкіш, Непростимішня, я знаю, Хмільніш небес, Пливе лише земля. Не просто вижить Мовою богів, І все ж цей дар Дано мені не всує. Я буду вік вертатись до боргів, Сказати те, що кров мені диктує. Свій знак у всіх, Хто світить із горя. Пробач, що я занадто вже відкритий. Ти в глупу ніч явилась, Мов зоря, рукопис мій Собою освітити. На неї схожі заміж не виходять. Хто люд щасливить, не лиша собі. Та берегла її рука Господня. Спасибі Богу! Та старій гарбі. Тоді Марія їхала із поля, послав Богдан доправить гарбузи. Полудра Бог зламав скологорголі. Степан якраз саман з ріки возив. Пустився дощ. Степан вдавав, що сердився. Гарбуз казав, не мокне, як саман. І що до всього і палець увередив. Як сталося те, досікатись дарма. Була гроза, руками доторкнулись. Як грякне грім, ніхто не вбереже. Ще їхала туди і нагикнулось, Верталася, засватана вже. Не зразу вийшло стати під образами, Але звідтоді дихали вже вла. Мабуть тому, що брав із гарбузами, Сміявся люд, відмовить не змогла. Дивак! Привозив з вовчої лілеї, Не дарував, у гайчорі садив, Вона вже знала, все то він для неї, Та до кінця не вірилось завжди, Хотіло, щоб сказав, щоб похвалився, А він лише покаже і мовчить, Вже і стриманий, при ній не молився, Мов приорав от серця десь ключі, Як їхали в гарбі, тоді відчула надію, Наче вічність прожили, як і Богдан просвітлений і чули, А тільки, мов, забути, як коли, Тоді, немов губилась його сила. Тож перше, ніж обітницю давать, Вона одної клятви попросила, Щоб до зорі її не ревнував, До того, що в очах її побачить, До пісні, що у серце прилетить, До щастя, що складається одначе і з болю неземної висоти. Я таку тебе, не зустріть, не міг, Болем вишитий твій ласкавий сміх, Цвітом тереном коси вінчано, Степу рідного чар не лічено. Серцем маминим ти мальована, Щемом татовим обцілована, Я нап'юсь краси із твого лиця. На усі часи, як говориться, Ти, землі моя, ясна зіронька, Голос серденька і говіронька, Жить без тебе, що й не жить зовсім, Ти за все мені, ти мені за все. Я нап'юсь краси із твого лиця, Прийде смерть косить, та й загається, Прийде час ой мій, та й задивиться На усі віки ощасливиться. Бо краса твоя, то пісні мої, В серці тьохкає тонше слоїв, Не набридне вік, не замре здаля, Бо в ній все щедра, чим земля. Буду в серці я ту красу носить, Мов, дві крапельки, наші донька й син, Як замріємось, як згадаємо, Що є щастячко, не спитаємо, Вже й нас он час в полі доганя. Кажуть, все мина, кажуть, все линя, Вип'єм болю ми, як горівоньки, Що воли, як є чорні брівоньки. Не важка судьба, не страшна мені, Ти у серці там, де живуть пісні, бо краса твоя то землі листи, у моїм роду буде сходити. Бо краса твоя із вогню і з вогню й роси, будуть ті скарби чесний люд проси. За морями та й океанами, брови татові, серце мами. Душа росте. І за це вона городу, Господь